22. fejezet. December 7, 21:31. Miután kiélezte érzékeit, hogy kibillentették a szokott esti rutinjából, Sörin érzékelte a hirtelen mozdulatot a háta mögött, és már majdnem visszafordult, mikor Ronni nekiütközött. A férfi ugyanazt a sötétkék párnahuzatot akarta használni, mint Szúpászérónál, csak hogy Sörint felismerte a veszélyt, és kitért előle. Ronni le is mondott a zsákról, inkább megpróbálta halálos szorításába fogni Sörint, de az kiszabadult a kezei közül. Ahogy Ronni megint rávetette magát, majdnem feldöntötte, és ettől mindketten úgy a konyhaasztalnak vágódtak, hogy az felborult, és a könyvek, ceruzák, edények a számítógéppel együtt nagy zajjal szóródtak szana szét. Sörin talán vékony lány volt, de ruganyos és erős, az átlagosnál jobb formában. Ronni a méretkülönbség miatt azt gondolta, könnyedén megadásra kényszerítheti, ezért döbbenten tapasztalta, milyen hevesen és sikeresen áll ellen minden kísérletének. Többször is úgy érezte, sikerült a padlóhoz szegeznie, mégis kiszabadult a szorításából. Még egy éles siko is elhagyta az ajkát, ami ott visszhangzott a fülében, és annyira felbőszítette, hogy visszakézből szájon vágta a lányt. A következő pillanatban a rozoga polcnak ütköztek, ahonnét könyvek és különféle kacatok záporoztak a padlóra, még a feldöntött konyhaasztalnál is nagyobb hangzavarral. Még amikor a férfi betapasztotta a száját Sörin, akkor sem hagyott fel a hangos, bár folytott kiáltozással. Végül jókora erőfeszítés árán sikerült beszorítania őt a sarokba. Már eltöltötte volna a jól végzett munka felett érzett elégedettség, amikor Sörinnek valahogy sikerült jól beleharapnia Ronni tenyere élébe, a rohadt életbe. Felordított, ahogy kiszabadította a kezét, és közben leszakított róla egy jókora felsértett bőrdarabot. Ahogy a lány ajkai újabb sikoljra kerekedtek, akkora erővel kapta szájon, hogy Sörim beverte fejét a falba, bár az ütés erejétől a lány elkábult és csak nyögdécselni tudott, a férfi újra a szájára tapasztotta a kezét. Ezzel egy időben, mi alatt teljes súlyával ránehezedett, Szabad kezével előhúzta a fecskendőt, benne a gondosan kimért szukcinilkolinnal, pontosan akkor a volt szüksége, amennyi megbénítja áldozatát, hogy az ne kapjon levegőt, és miután belehal az oxigénhiányba, hiányba, a szer gyorsan felszívódjon a szervezetében. Tudta jól, a kívánt hatást leginkább a szukcinilkolinnal és a káliumkloriddal érheti el, amit utólag aztán már senki sem mutat ki. Miután a fogaival lehúzta a fecskendő kupakját, a farmeron át sörény combjába döfte a fecskendőt, és beleürítette a tartalmát. Ezután félretette a fecskendőt, és a kupakot, majd várt, miközben továbbra is a padlóhoz szegezte a lányt. Nem tartott soká. Már érezte is, ahogy lanyhul az ellenállása. Előbb verdeső karja, és keze ernyett el, majd az egész teste. A férfi felegyenesedett, és levette róla a kezét, hogy végigmérje. A lány szemében hamisítatlan rettenet tükröződött, tudta, mi történik vele. Egy pillanattal később lehemperedett róla, felült, majd talpra állt. A lány már nem lélegzett, mostanra a tekintete is üvegessé vált. Már is kezdett elkékülni a cianózistól. Felkapta a fecskendőt, és visszatette a kupakot. Miután elrakta a zsebébe és magához vette a párnahuzatot, kapkodva körülnézett a feldúlt lakáson. A dulakodás, a zajongás és legfőképp Sörén elfolytott sikojai miatt minél gyorsabban el akar tűnni innét, mielőtt a szomszédok utána járnak a dolognak, vagy hívják a 911 et Ezzel együtt Biztosra kellett mennie, semmilyen nyom nem maradhatott utána. Miután meggyőződött erről, előhúzta zsebéből a kis műanyag zacskót, benne a fentanillal kevert kokaint. Maga adagolta ki a fentanilt, ezért tudhatta, hogy halálos dózis. Elhintett egy keveset a lány orjuka körül, mielőtt a zacskót kösszemlére a a kávézóasztalon. Az ajtóhoz sietett, ahol felvette a kabátját és a sapkáját, majd a kezére húzott párna kinyitotta az ajtót, hogy ne hagyjon új lenyomatot. Látogatása során mindvégig ügyelt rá, hogy ne érjen hozzá semmihez. Miután kikémlelt a lépcsőházba, és nem látta nyomát a többi bérlőnek, kilépett a folyosóra, majd behúzta maga után az ajtót. Fülébe húzta a sapkáját, úgy le a lépcsőn, egyik fordulón a másik után, miközben végig attól tartott, hogy belebotlik valakibe. Szerencséjére nem így történt. Már kitárta a súlyos bejárati ajtót, amikor egy-két emelettel feljebről méltatlankodó hangok hallatszottak. Hé, mi folyik a 3B-ben? A következő pillanatban már kilépett az utcára, és a falhoz lapulva elsietett nyugatnak a Csiroki felé. A környéken szerencsére senki sem járt, aki megláthatta volna. Szaporán lépdelt, ugyanakkor ellenállt a kísértésnek, hogy futásnak eredjen, amivel bizonyosan magára vonta volna a figyelmet, ha bárki kinéz az ablakán. Kitartó tempóban távolodott a tethelytől, amit magában zérópontnak pontnak nevezett. Csak azután lassított és lazult el kicsit, hogy elért a Columbus Avenue-ra, ahol már elvegyülhetett a tömegben. Ahogy visszagondolt a történtekre, utálkozva csóválta meg a fejét. Simábban is mehetett volna, de legalább túl volt rajta. Azt pedig mindenképp a saját javára kellett írnia, hogy jól sejtette, sú Sherinnel is megosztotta a kórházi sorozatgyilkossal kapcsolatos félelmeit hiába hangoztatta, hogy csak benne bízik. A francba, mormolta maga elé menet közben, szorongása haragba váltott át, mindig csőstüljön a baj. Minden tökéletesen működött, mint egy jól olajozott gépezet, amíg Szú szerepet nem vállalt az MN bizottságban, elő nem állt a hajmeresztő követeléseivel, és nem akart minden áron bekerülni a munkacsoportba. Biztos lehetett benne, hogy senki sem tud a háttértevékenységéről, ezért nem is kell tartania attól, hogy leleplezik, vagy akár csak gyanúba keveredik. Nem kellett atomfizikusnak lennie ahhoz, hogy tudja, amint szúnak sikerül befurakodnia az albizottságba, semmissé teszi minden erőfeszítését, amellyel meggyőzte Tomást és Vingétet, hogy bízzák rá a munkacsoport feladatát, és különösen ahhoz ragaszkodott, hogy a minőségbiztosítási bizottsággal csakis a halálozási arány számot közöljék, ne a nyers adatokat, bennük a halálesetek korrekció nélküli valós számával. A Columbus Avenue-n megtett félháztömbnyi út végén találta helyre, ahol kedvenc, matt fekete csirokiát leparkolta. Még oda sem ért, de a távirányítóval már kinyitotta az autót, amit a hívogató belső világítás felkapcsolása azonnal jelzett is. Családtagnak tekintette ezt a járművet, és ennek megfelelően bánt is vele. Egy légecsetes művészszel még lángnyelveket is festetett a hátsó sárvédőkre. Miután beült a kormány mögé, legelőször is eltette a kesztyűtartóba six p P365-ös pisztolyát, második legkedvesebb tulajdonát, melyel oly sok időt töltött a lakásához közeleső lőtéren és az erdei kunyhóját körülvevő vadomban, fent a catskill Sörinnél tett látogatása idején, a fegyver mindvégig a kabát zsebében lapult. Nem hitte, hogy szüksége lehetne rá, ezzel együtt felkészült minden eshetőségre. Ahogy kihúzta magát az ülésben, és a szélvédőn át a semmibe révett, eltűnődött, hirtelen oly ingataggá vált helyzetén. Hogyan jutott idáig? Mindig is mélyen együttérzett a szerencsétlenekkel, akiket gyógyíthatatlan és végzetes betegséggel diagnosztizáltak, különösen a végstádiumú rákosokkal. A modern tudomány úgy bánt velük, mint a kísérleti egerekkel, mindenféle rettenetes gyógyszerekkel tömhette, és a legförtelmesebb sebészi eljárásokkal kínoszhatta őket anélkül, hogy a gyógyulásnak akár a reményét felcsillantotta volna előttük. Betegápolóként csak korlátozott lehetőségekkel rendelkezett, hogy megmentse a szenvedőket a szörnyű sorstól, ugyanattól, ami nevelőanyjának is kijutott. mert az egészségügynek csúfolt rendszer készen állt megvédeni minden prédát, akibe belevájta a karmait, de az ápolók műszakvezetőjeként már kiterjeszthette tevékenységét. Szabadon hozzáfért a teljes kórházhoz, és tehette, amit akart, a legnagyobb lökést mégis az adta, mikor végtelen bölcsességében és költséghatékonyság jegyében az amerikér, úgy döntött, egy vezető is elég az éjszakai műszakba. Ennek köszönhetően egyszeriben már senki sem felügyelte a munkáját. A legelső éjszakán négy embert sikerült megmenteni a rémisztő és gyötrelmes sorsától. Kizárólag rajtamult annak eldöntése, melyik haláleset minősül várhatónak. Amelyik teljesítette ezt a kritériumot, ha rajtamult valamennyi, tovább javította a kórházi eredményesség fontos mutatóját, a halálozási arányszámot. Hab tortán, hogy arról is ő határozott, mely eseteknél kérjen törvényszéki halott szemlé. A felesleges szenvedéstől megmentett páciensek közül senki nem került a boncasztalra, de ha még így is történt, a lényegen ez se változtatott. Minden esetben olyan gyógyszerrel adta meg a kegyelemdöfést, amit a páciens egyébként is kapott, mint az inzulin vagy digoxin. Az idők során a gyógyszerek teljes választékát begyűjtötte, és falatnyi irodája egyik fiókjába zárta. Azután, miközben egyre hatékonyabban folytatta egy személyes keresztes hadjáratát, érdekes dolog történt vele. Öt hónapja, július elejének egyik éjjelén megérkezett egy újabb, megmentésre váró lélek ágyához, miután nyugtázta a riasztást. Az összes kék kódra reagálnia kellett, de azoknál, amiket ő maga okozott, sosem akart elsőként kiérni, nehogy magára vonja a gyanút. Ebben az esetben, amikor a szükséges idő kivárása után betoppant a kórterembe, önkénytelenül is felfigyelt rá mekkora értetlenséggel állnak az eset előtt az előtte érkezett zöldfülű rezidensek, akik épp csak elkezdték a gyakorlati képzésüket. Ahogy ilyenkor lenni szokott, átvette az irányítást, és mivel jól ismerte a saját magáltal okozott problémát, pontosan tudta, miképp lehet visszafordítani a folyamatot. Mielőtt még átgondolta volna, mit is csinál, önmagát is meglepte, utasítást adott a megfelelő ellenszer beadására. Kárhoztatta is magát, amikor a végstádiumú beteget újraélesztették, és a kijelzőn újra megjelent a normális szívgörbe. Már távozni készült, mikor a rezidensek oda sereglettek hozzá, hogy gratuláljanak, nem csak határozottságáért, de kivételes szakmai intuíciójáért is. Meglepték őt az elismerések, de még inkább az, ahogy a fényüknél sütkérezett, nem beszélve arról, hogy kezdték csodatévőnek tartani őt. Ennek eredményeként kezdte kiterjeszteni tevékenységi körét azokra, akik nem feltétlenül szenvedtek gyógyíthatatlan betegségben. Ennek köszönhetően beszéltek róla szuperlatívuszokban, ami határozottan elfolytotta lappangó kisebbrendűségi komplexusát, amiért a katonaságnál és egy közösségi főiskolán szerezte ápolói képesítését, nem valami flancos, borostyánligás egyetemen. Ha a betegek némelyikét nem sikerült visszahoznia, az eredmény bőven megért ennyi áldozatot. Lassan már az orvosok is kezdték magukkal egyenrangúnak tekinteni. Beindította a csírokít, és elégedetten hallgatta a dörgő, kipufogó hangot, amit úgy állított be, hogy egy McLaren hét huszasra ahogy besorolt a forgalomba, azzal a szándékkal indult délnek, hogy áthalad a Queensbrough hídon, és meg sem áll woodside lakásáig. Menet közben tovább fortyogott miatt, amiért annyi kárt okozott a felesleges kotnyeleskedésével. Eleinte csak panaszkodott, az MM találkozókon előkerülő esetek miatt idővel azonban Mindenáron be akart kerülni a munkacsoportba, hiába sikerült meggyőzni a dr. Tomászt és doktor Wingétet arról, hogy ez rossz ötlet, nyilvánvaló lett számára, hogy Szú nem fogja feladni. Különösen azután, hogy saját gondatlanságának hála hozzájutott a szűretlen halálozási adatokhoz, melyek arról tanúskodtak, hogy változatlan, Betegszám mellett látványosan megnőtt a kórházi halálesetek száma. Természetesen az a száznál is több páciens sem maradhatott titokban, akiket ő mentett meg a borzalmas és céltalan kínoktól. Így visszatekintve jobban járt volna, ha már a legelején kiiktatja szút, és nem tesz úgy, mintha egy oldalon állnának. Minden bosszúsága ellenére Annyiban sikert aratott, hogy megszabadult szútól és sörintől, mielőtt még jóvá tehetetlen károkat okoztak volna. Azért is járt a válveregetés, mert tudomást szerzett arról, hogy Jack Stapleton, ha hallott is Sue gyanújáról, a vonatkozó bizonyítékokra már nem tehette rá a kezét. Előző éjjel három körül, mikor kicsit lecsendesedtek a dolgok, egy álkulcsal sikeresen bejutott szúpasszéro irodájába. Könnyedén megtalálta a statisztikákat, amelyeket az általa gyanútlanul megadott adatokból ollózott össze, és kezébe került egy íróasztalon heverő dosszié is, amelyik segítőkészen a Mortalitási és Morbiditási Bizottság címkét viselte. Miután elvette és megsemmisítette mindkettőt, úgy gondolta, elvarta a szálakat, egészen addig, amíg a Jack Stapletonnal folytatott váratlan megbeszélésből ki nem derült számára, hogy sörén mindenről tud, és másnap ki is fog tálalni. A flottánál tanult összes, saftos káromkodás egyszerre tolult az ajkára, ahogy kezével indulatosan rácsapott a kormányra. A kirohanás és a gesztus megnyugtatta, Így visszanyerte önuralmát, és tisztábban látott. Még a dolgok szebbik oldalát is sikerült meglátnia. A helyzet ráébresztette, hogy a jövőben nagyobb gonddal kell eljárnia, és talán arról is le kell mondania, hogy a megmentő szerepében tetszelegjen bármennyire élvezi is. Azért is önmérsékletet kell gyakorolnia, mert azokat a haláleseteket nem tüntetheti fel úgy, mint a betegségek természetes és várható következményét, így módon rontanak a halálozási arányszámon. Láthatóan a törvényszéki patológusokat is egyre nehezebb féket tartani. Elmosolyodott, ahogy felhajtott a Queensborough híd felső szintjére vezető rámpán, ahonnét impozáns kilátás nyílt Menhetten alsó részére és a szemközti Brooklyni oldalon zajló ingatlan fejlesztésekre. Amennyiben ő látta, a mostani helyzet nem sokban különbözött attól, mint amikor a COVID-19 elterjedését próbálták megakadályozni, mielőtt pusztító járványá erősödött. Minél gyorsabban diagnosztizálni kellett a betegeket, hogy izolálják és eltávolítsák őket, ezzel meggátolva a pandémia kialakulását. Szú és Söring től aránylag könnyen megszabadult, bár Söring nagyobb ellenállást tanúsított a vártnál. Már csak Jack Stapleton maradt. Nem is lehetett kérdés, hogy valamikor a közeljövőben őt is izolálnia kell, mielőtt tovább terjeszti ezt a ragáit. Az okozta a gondot, hogy Stapleton nem tartozott az MMK állományába, így nem férhetett hozzá olyan könnyen, másfelől a férfi mindenáron újra találkozni akart vele, és azt is tudta róla, hogy vakmerő módon kerékpárral közlekedik egy ekkora metropoliszban. Gyakorló egészségügyi dolgozóként ismerte a vonatkozó statisztikákat. Minden évben csaknem húsz ezer kerékpárbaleset történt, melyekben húsznál is többen haltak meg. A fickó szó szerint kihívta maga ellen a sorsot. Jobb kezével gyengéden megpaskolta a csiroki műszerfalát, mintha imádnivaló kis kedvenc lenne. Holnap lesz a napja, hogy mi ketten útját álljuk a ragálynak, mormolta maga elé.